Brot de poesia. Maria Bosch. Joia en el cor, de la nostra amiga Esperança Sabater. Jo voldria fer un recull del meu amor que no s'acaba en el record generós en què la família m'estimava. Molt optimista era el pare, la mare més assenyada, en què els fills convenia guiant-los molt encertada. Una infància feliç omple una vida. Com a bon amic era el pare en nostres capricis condescendent. Respecte ens feia la mare, que ens feia creure pel nostre bé. Tots dos eren sempre un, emprenedors i d'amor constant. Nostra vida en la convivència amb els germans, sempre estimant-nos, petits i grans, infància feliç de persona estimada, els meus records són tresors que m'enriqueixen encara.